dan para pendengar radio aja manapun anda berada selanjutnya kami ruang dengar anda secara langsung dari Masjid Jakarta dari Masjid Amar Ma'ruf dari pembahasan kita dari pembahasan tema makar Yahudi sejarah hitam Yahudi dan makar terhadap kaum muslimin yang disampaikan oleh Alstad Abu Anas Ali Hasan L.C. Hasibul Taala dari sudah kami ceritakan selamat mendengarkan. dan mata-matanya baik mata-mata itu diterdapat dari kalangan orang Yahudi sendiri atau di kalangan orang muslim ketetapan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah yang telah mendahului kita dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah menceritakan tabiat mereka Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al Isra: "Aduh bilaih min al rajim, wakubaina ila bani Israel fil kitabi, ladustdunna fil ardi mertain, walla ta'ulun aluwan kabira." Allah subhanahu wa taala berfirman: "Dan sungguh kami telah putuskan." Kami telah tetapkan kepada bani Israel di dalam alkitab bahwasanya mereka akan membuat kerusakan di bumi ini dua kali. Dikhotbahkan iman makan Allah Subhanahuwataala kerusakan yang Allah Subhanahuwataala khabarkan di dalam al-Quran adalah betul-betul terjadi. Ketika mereka merusak tanah Filistin dengan kemaksiatan dua kali, dengan dosa, dengan kesaliman, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengancam mereka dengan azab yang, yang pedih. Ahlul Tafsir menafsirkan ayat ini: orang Yahudi akan membuat kerusakan dua kali di bumi. ini Kerusakan yang pertama telah mereka lakukan. Mereka telah melakukan kepoliman. Kemungkaran di Filistin. Mereka berusaha membunuh Nabi Zakaria AS. Mereka juga. Berusaha membunuh Nabi Isa AS. Ini kerusakan yang pertama yang mereka lakukan. Merotain ada dua kali kerusakan yang akan dibikin oleh orang Yahudi ini. Oleh sebab itu wala ahli tafsir menafsirkan wala tuftidunna fil ardi marraben akan membikin kerusakan itu dua kali kata ulama menafsirkan kerusakan yang kedua adalah kerusakan yang akan terjadi di akhir zaman kerusakan yang akan terjadi di akhir zaman adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tidak ingin kaum muslimin itu hidup. Mereka inginkan semua zurriah keluarga dari Islam hancur. Binasa. Tidak ada generasi yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan kaum muslimin. Sehingga tidak heran. Ketika agresi militer mulai diluncurkan, mulai dibuka oleh Israel pada tanggal 27 28 Desember. Semua orang-orang Yahudi menandatangani soroh rudal yang akan ditembakkan kepada Gaza. Mereka menganggap ini adalah amaliah, satu perbuatan yang mulia di sisi Tuhan mereka. Menganggap ini adalah jihad binul muslimin, jihad melawan kaum muslimin sampai anak kecil pun menandatangani rudal yang akan diluncurkan ke Gaza, menunjukkan kebencian mereka kepada Islam bukan hanya pada bapak-bapak mereka bukan hanya pada nenek-nenek moyang mereka tetapi kepada generasi yang baru muncul kepada generasi yang baru dilahirkan na'udzubillahimidzalik ikhwasat iman yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala subhanallahul azim Tunggu. Benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bangsa ini adalah bangsa yang memiliki karakter yang dituliskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka adalah bangsa yang zalim. Bangsa yang kejam. Bangsa yang biadab. Bangsa yang tidak pernah mau kalau kaum muslimin tidur nyenyak bangsa yang ingin menghancurkan kaum muslimin Allah subhanahu wa ta'ala bersirman na'udhu billahi minasyiatan wajim walang walang terdo'ankan yahud walang nafar hatta tasdabi amillatahum tidak akan rela orang yahudi dan orang masrani kepada kalian wahai kaum muslimin hatta tasdabi amillatahum sehingga kalian mengikuti mereka sehingga kalian mau menjadi seorang yahudi Sehingga kalian mau ia tahawat membaca kitab mereka Taurat yang telah dibalasukan dengan mengangguk-angguk seperti ini. Begitulah kondisi mereka ketika beribadah. Ia tahawadur sehingga mereka dinamakan Yahudi, mengangguk-anggukkan kepalanya. Itu cara ibadah mereka. Mereka orang-orang Yahudi tidak akan rela kepada kita sampai kita mau mengangguk-angguk terhadap kitab mereka terhadap ajaran mereka. Takwaan hikmin yang makan Allah Subhanahuwataala. Allah Subhanahuwataala mengatakan dua la fil ardi merothim. Sungguh kalian akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali. Kerusakan yang pernah dilakukan oleh Bani Israel Seorang Yahudi subhanallah azim telah nyata ketika mereka membunuh Nabi Zakaria ketika mereka berencana membunuh Nabi Isa alaihi salam dan ketika itu mereka berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi subhanallah Allah masih melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rencana dan makar pembunuhan orang-orang Yahudi sekuat di madzhab Allah Subhanahu wa taala merupakan peringatan yang penting bagi orang-orang Yahudi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra wa in utna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra wa in attum athna yakni kepada kalian Yahudi Berusaha untuk kembali melakukan kerusakan di bumi ini, maka kita akan kembali. Outnah, kembali ancaman Allah Subhanahu Wa Taala akan melibuti diri mereka. Kembali rasa takut mereka akan dapatkan nahudu min zalik, seperti yang dikabarkan oleh Nabi saw. Bahwasanya di akhir zaman nanti umat Islam akan membunuh seorang Yahudi. Dan akan membunuh semua orang Yahudi sampai tidak ada sesuatu yang ada di sebelah kita, di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita dari pepohonan, bebatuan, ketua kecuali mengatakan, ya Muslim, hada Yahudi, fakturu wahai Muslim, ini seorang Yahudi maka bunuhlah dia. Hadis ini diwariskan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Ketakutan yang ada pada orang Yahudi ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala nampak. Ketakutan yang ada pada mereka sekarang ini sehingga mereka berusaha membinasakan semua kaum muslimin dan dimurai agresi mereka dari kaum muslimin yang terdekat. Bisa jadi perluasan agresi mereka terhadap bangsa-bangsa Islam, bangsa-bangsa Arab yang tinggal di sebelahnya. Dari Syam, dari Yordan, dari Mesir, dan beberapa negara-negara yang lainnya. Apa yang terjadi ma'ajral muslimin wal muslimat? Ketika Zazah dikuasai, maka yang terjadi adalah semakin dekat dan semakin mudah Yahudi untuk melumpuhkan kekuatan Islam. Yahudi semakin mudah melumpuhkan kekuatan kaum muslimin yang ada di sebelah mereka. Hadis Rasulullah SAW ini sempat membuat kaget orang-orang Yahudi Sebetulnya Yahudi tahu apa yang ada di dalam Al-Quran Dan tahu apa yang di dalam hadis Rasulullah SAW Karena mereka itu adalah bangsa yang pintar, alim, Tapi tidak pernah mengamalkan ilmunya Sehingga Soviet Ibn Huyaynah Sofiani Ben Oyeinah dan beberapa ulama salaf yang lainnya pernah mengatakan setelah mereka mentafsirkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala "tidak makruh bagi mereka" Aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar aku tidak dijadikan termasuk golongan orang-orang yang makruh. Makruh itu siapa? Berkata Al Imam Ibn Qasih dalam tafsirnya al-Maghbub, Mereka adalah orang-orang Yahud. Mereka berilmu, tapi mereka tidak pernah mengamalkan ilmunya. Mereka tahu akan apa yang dikandung dalam Al-Quran. Mereka tahu apa yang dihabarkan oleh Nabi Muhammad SAW Karena di kitab mereka ada. Berkata Al Imam Tufiyan Ibn Uyayna, menafsirkan ayat al-magdhub man fasada min ulama'ina fafihi shabah bil yahud kata Sofyan ibnu umay bin nuayna orang yang rusak di kalangan ulama ulama-ulama kita ada kemiripan dengan orang-orang yahudi perkataan Sofyan ibnu uayna ini ikhwanuddin yang menghendak Allah subhanahu wa ta'ala merujukkan Orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya. Ada kesamaan dengan orang-orang Yahudi, alim dia tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Manfasada min ulamaina. Siapa saja orang alim di antara kita yang tidak mau mengamalkan ilmunya, anggan atau merasa kalau mengamalkan ilmunya dia merasa merugi dan dijauhi masyarakat, fasih syabahun bil yahud. Sama hakikatnya dengan orang Yahudi. Wahm fasada min ibadat min ibadina dan apabila ada di kalangan umat kita ini yang bodoh yang tidak mengerti din kemudian dia sesat maka sama hakikatnya dengan orang-orang nasrani perkataan Sofyan ibnu Huyaina ini kewanifat din yang diberikan Allah subhanahuwataala sebagai penguat dari kepintaran orang-orang Yahudi tapi mereka tidak mau mengamalkannya Lihatlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Terhadap mereka orang-orang Yahudi Allah Subhanahu wa berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 91 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza qila lahum dan apabila dikatakan kepada mereka, "Aaminu bima, bima anzal Allah." Berimanlah kalian wahai Yahudi terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas kalian?" Qalu, mereka mengatakan, "Nu'minu bima anzal Allah. Nu'minu bima anzal Allah wa 'alaina wa yuqrinuna bima warah Wa huwa al lima Ketika mereka dikatakan kepada mereka, mari beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Allah. Maka mereka mengatakan, kami beriman dengan apa-apa yang di belakang kita. Tidak percaya dan tidak mau tunduk terhadap hak. Dan selalu menyalahi hak. Watak ini karakter ini adalah karakter pembangkang terhadap hak oleh sebab itu saya tidak heran kalau orang Yahudi tidak mau tunduk terhadap apa yang telah diputuskan oleh PBB untuk gejatan senjata karena Al-Quran telah mencifatinya karena Al-Quran telah merangkannya subhanallah bangsa pembangkang bangsa yang tidak mau tunduk terhadap hak terhadap kebenaran yang dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala ma'ajir al muslimin Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Taurat dan Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengangkat derajat Banu Israel keturunan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam Dan Israel memiliki keutamaan-keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala sanjung dan puji dalam Al-Quranul Karim. Namun di antara anak-anak Israel, Ya'qub alaihissalam, di antara mereka ada yang selalu membangkang yang bernama Yahud. Sehingga bangsa mereka dinamakan Yahudi. Nisbah kepada kakek nenek koyangnya yang selalu membangkang terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala apabila datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala mereka selalu al-kalimah mereka selalu memalingkan ayat sesuai dengan hawa nafsu mereka dan kehendak mereka Allah subhanahu wa ta'ala bersilman dalam surat An-Nisa ayat 46 A'udzu billahi minasyaitanir rajim minalladzina yahaddu yuharrifuna alkalimata 'an mawadi'ihi dan dari sebagian dan dari orang-orang Yahudi di antara mereka ada yang memalingkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dari maknanya yang hak memalingkan dari maknanya yang hak ketika nabi mereka mengatakan bahawa saya nanti di akhir zaman ada seorang nabi yang bernama Muhammad dari keturunan Arab. Mereka hafalkan di luar kepala bahasanya ada di dalam kitab mereka ada nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika pertama kali Yahudi itu datang ke Madinah. Dan Yahudi ini tidak pernah punya tanah air, ikhwan fillah. Pada waktu itu pengin mereka pengin singgah di Madinah. Dibujuklah orang-orang Aus dan Khajrat. Mengatakan kepada mereka, Wahai Aus dan Khajrat, Ketahuilah, Damailah kalian. Karena sebentar lagi ada seorang Nabi dari jenis kalian, Dari bangsa kalian, Yang akan mendambekan perseteruan, Perkelahian di antara suku kalian. Yang bisa menjadi hakim, Yang bisa menjadi kabi, yang bisa memisahkan perseturuan kalian. Perkelahian kalian. Yang berabad-abad bertahun-tahun tidak pernah selesai. Akhirnya mereka diberikan tempat. Tapi ketika. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Diutus oleh Allah s.w.t. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Mulai mereka membuat fitnah. Mulai mereka merusak ahlul madinah. Akhirnya dari situ muncul seorang munafik yang bernama Abdullah ibn Sabah al-Yahudi. Itulah tabiat mereka, ikhwan. Alas sebab itu, ikhwan di dzina dan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Yahudi selalu membuat perseteruan, perkelahian di antara umat. Alas sebab itu tidak heran. Kalau seandainya Abdullah bin Sa'bah Al-Yahudi ini datang untuk memecahkan kaum Muslimin, mengatakan kepada kaum Muslimin bahasanya, kenapa kita mesti beriman kepada nabi yang datang dari Mekah? Kan kita dari Madinah. Kenapa kita tidak angkat nabi sendiri dari Madinah? Itu isu yang mereka sebarkan. Tapi karena keimanan para sahabat Rasulullah SAW, karena keberhasilan dakwah para sahabat Rasulullah SAW tidak mampu mengikis apa yang dikucapkan oleh seorang provokator ini yakni Yahudi ini. Takutati mana maka Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali karakter-karakter Yahudi yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi pembahasan kita pada sore hari ini adalah bagaimana kita bersikap kepada saudara-saudara kita yang tertindas saudara-saudara kita yang tertekan saudara-saudara kita yang tinggal di penjara Gaza, penjara yang memiliki tinggi tembok melebihi tingginya tembok Berlin penjara yang memiliki tawanan sekitar 3 juta orang penjara yang paling sadis di dunia ini melebihi penjaranya Amerika terhadap pelaku-pelaku teroris. Akhwata iman yang mana Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang menimpa kaum muslimin di Gaza di Filipina merupakan pelajaran bagi kita semua dan merupakan pencerahan Islam kepada dunia luar non-Islam dari kalangan orang-orang kafir mereka sekarang tahu bahasanya mereka lah hakikat teroris yang sebetulnya mereka sekarang tahu mereka lah yang wajib diperangi mereka lah yang wajib disurigai sebagai penjahat perang terbesar di dunia ini tidak ada di dalam sejarah agresi militer yang dilakukan oleh bangsa manapun yang menewaskan anak kecil yang berumur 10 bulan tetapi ternyata di dalam agresi militer yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestina sempat menewaskan bayi yang berumur 10 bulan mereka menggiring orang-orang Filistin, orang-orang Gaza ke satu sudut dan mereka tembak mereka tembak di depan bapak mereka, di depan anak mereka, di depan istri mereka. Sehingga yang banyak berjatuhan daripada korban adalah anak-anak. Hampir 30 dari korban-korban yang diderita oleh kaum muslimin yang ada di Gaza adalah orang-orang Islam, adalah anak-anak. Subhanallah azim. Islam tidak pernah melakukan yang demikian. Islam beri Islam melepas diri dari penjajahan yang seperti ini. Subhanallahul Azim, apabila terjadi peperangan dalam Islam dari zaman Rasulullah SAW dulu, maka Rasulullah SAW selalu mengantisipasi agar pasukannya, sahabatnya tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh orang tua, tidak membunuh wanita. Ketika terjadi peperangan di Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukannya. Dan sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Di ujung desa atau di ujung kota Tabuk Dalam kondisi gelap. Dalam kondisi matahari hendak tergelam. Pada waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginterogasikan kepada semua pasukannya. Barang siapa yang melepaskan busur panah, anak panah pada malam ini. Laisa minna. Itulah rahmat Islam. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah agama keselamatan. Islam adalah agama perdamaian. Tidak seperti perdamaian yang mereka sekarang ini suarakan, adalah perdamaian yang semu. Keselamatan yang mereka selamat suarakan adalah keselamatan yang semu nahud billah linzalik. Ikhtasul iman yang makan Allah Subhanahu wa taala. Mesikapi kondisi yang berjadi di Filistin khususnya di Gaza wajib bagi kaum muslimin untuk membantu saudaranya di Filistin hal ini didasarkan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari beliau mengatakan unsur akhaka zaliman atau mablumah tolonglah saudaramu yang zalim agar tidak berbuat zalim dan tolonglah saudaramu yang tertindih ditekan oleh orang-orang kafir ditindas oleh orang-orang kafir dibunuh itu adalah termasuk perbuatan zalim kemudian di dalam hadis Abi Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina bi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Alah Muslim fadqah, wajib atas sifat Muslim fadqah. Kila arai tak inam yajid. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku tidak mendapatkannya? Kata, ia malu biadahi, fyanfa nafsu ia tafadz. Hendaklah dia berusaha, menjadikan diri dia aisyah, menjadikan diri dia orang ghani menjadikan diri dia orang muzaki menjadikan diri dia orang yang kuat ekonominya fal dia tsedaq dan setelah itu dia bersedekah Hadis ini diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Kemudian di dalam ayat Allah Subhanahu dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah Subhanahu menyatakan Wal mu'minuna wal mu'minat Orang-orang mukmin dan laki-laki, wal-muminat dan orang-orang mukmin perempuan, baidhum awliyah ubat. Mereka adalah penumpang, mereka adalah wali bagi mukmin-mukmin yang lain, penolong bagi mukmin-mukmin yang lain, penolong bagi mu'minat-mu'minat yang lainnya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhau na anil mukkar. Mereka menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. ذل الحديث في صلى الله عليه وسلم رواه عن نعمان بن بشير نبي صلى الله عليه وسلم بدأ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر جسده بالحمى بالسهر والحمى متفق عليه Perumpamaan momen satu dengan momen yang lainnya, seperti bangunan, seperti satu tubuh. Ida kita kami mengabdiun apabila salah satunya sakit, entah itu keseluyu, entah itu terkilir, maka semua anggota tubuhnya merasakan yang sama, meriang, kemudian merasakan sakit, tidak nyaman tidurnya, mengusirkan tangan yang keseluyu ini, padahal tangannya yang sakit tapi semua tubuhnya merasa sakit. Itulah permisalan kaum mukmin dengan mukmin yang lainnya. Nabi SAW juga pernah bersabda "Al-mu'min lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." "Wa shabbaka bayna 'athabih." Al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW Mukmin dengan mukmin yang lain seperti layaknya bangunan yang saling melengkapi, ada tiangnya, ada pintunya, ada jendelanya, lengkap sebagai satu kesatuan bangunan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan seperti ini. Harus terjadi persatuan, harus terjadi solidaritas yang tinggi terhadap kaum mukminin yang lainnya. Kepada di manan wa kan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa kelompok dari Bani Mudhar dan mayoritas semuanya adalah Bani Mudhar Kemudian Rasulullah sallallahu merah mukanya Rasulullah sallallahu marah melihat Bani Mudhar Kemudian masuk ke dalam masjid dan memberitakan bila untuk azan, kemudian untuk komat dan salat kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittakurabkumuladikalakum bertakwala kalian kepada Rabb kamu yang menciptakan kamu min nafs wahidah dari jiwa yang satu ilah akhir ayat sampai sampai akhir ayat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan. Tafsirkan raja lom dinar, min dirhami, min sabihi, min saihi, min saiburrihi, min saitamrihi, walau bisket tamrah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berapa kualah kalian dengan dinarnya, dirhamnya, bajunya, gandumnya, kormanya atau satu butir korma ketika melihat ada sekelompok orang yang datang menemui Rasulullah SAW. Dalam kondisi yang tidak berbaju. Bajunya compang camping. Dari kabilah mubar. Datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW marah. Rasulullah SAW marah. Merasa mereka kenapa tidak diperhatikan. Sebagai kaum mukmin Yang mengalami kesusahan. Kata Nabi SAW. Tersodak bersodak Allah. Dengan apa saja yang kita miliki. Dengan makanan kita. Dengan pakaian kita. Dengan uang kita. Sampai satu butir kurma. Yang paling kecil yang kalian miliki. Satu butir kurma. Atau sebelah kurma. Kalian wajib sedakokan kepada saudara kalian. Ikhwatan iman yang dimakan Allah SWT. Itulah reaksi Rasulullah SAW. Reaksi cepat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika melihat saudara-saudaranya yang menderita. Rasulullah s.a.w. langsung memberikan instruksi kepada para sahabatnya. Bukan Rasulullah s.a.w. justru menghambur-hamburkan hartanya. Keluar di jalan-jalanan. Rasulullah s.a.w. tidak pernah melakukan demo. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. menginstruksikan kepada semua kaum muslimin. Memberitahukan untuk sadafah. Dan tidak ada seorang sahabat pun. Kecuali mereka memberikan, memberikan, memberikan, memberikan. Itulah petunjuk salaf Ridwanullah alaihim jami'an. Ketika melihat saudaranya kesusahan. Mereka berfadaka. Mereka menginfak. Tapi. Tidak mahu ada orang yang melihatnya. Tidak mahu ada orang yang men-expose-nya di media masa. Hatta la ta'lam. Ta sehingga tangan kirinya. La ta'lam ta simaluhu bayun setia minuhu. Tangan kirinya tidak pernah tahu apa yang disodakohkan, apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Itulah konsep Islam. Dalam, ber, dalam bersodakoh, dalam membantu saudaranya sama muslimin, bukan digembar keborkan Bukan berapa kamu telah membantu. Bukan berteriak sana, berteriak sini bukan. Tapi lakukan reaksi cepat, segera bantu. Itulah petunjuk salafus saliridu'anullah alaihim jami'an. Kemudian yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala Menganjurkan Kepada semua kaum muslimin Dan memerintahkan mereka untuk Membantu saudara-saudara mereka Sama kaum muslimin Untuk tafrij Untuk melonggarkan Melantangkan derita yang terjadi Derita apa saja Ya kawan Kaum muslimin di mana saja Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis itu adalah sahih man farraja'an muslimin farra kurbatan farajallahu anhu kurbatan yaumil qiyamah barang siapa yang melegakan melonggarkan derita yang diderita oleh kaum mukminin oleh seorang muslim maka Allah akan memberikan kelonggaran kemudahan di hari kiamat khususnya di filistin sekarang ini dan juga berlaku kepada kita, sama kita, sama muslim. Ketika ada saudara kita yang terkena musibah, bantu. Ketika ada saudara kita yang melahirkan tidak punya uang, dibantu. Ketika ada saudara kita yang ditindas oleh orang lain, kita bantu. Ketika ada saudara kita yang dizolimi orang lain, dituduh, disitna dengan macam-macam, kita bantu. Ketika ada saudara kita yang diusir dari rumahnya, dari kampungnya, kita bantu. Hadis ini berlaku untuk semuanya. Dan khususnya Sekarang ini ada kaum muslimin Yang lebih membantu, memerlukan Bantuan kita Kaum muslimin yang ada di Filistin Maka lebih kita Utamakan dan lebih kita Salurkan bantuan kita kepada orang Yang lebih menderita daripada kita Wallahi sampai saat ini Tidak ada listrik Tidak ada air Makan rebutan, Antum bisa bayangkan tidak tidak ada listrik di Jakarta antum mandinya pakai apa mayoritas di Jakarta ini orang mau mandi, mau membuang hajat kamar mandinya menggunakan jet pump ini jet pumpnya tidak ada apakah mereka mau apakah mereka bisa sedot dengan mulut mereka sendiri apakah di sana di timur tengah sana ada sistem menarik air seperti timba sekarang ini tidak ada air sampai ke apasmen-apasmen disalurkan dengan menggunakan listrik ini listrik sudah tidak ada dibom habis-habisan air minum juga tidak ada sehingga mereka berebut air minum bersih mereka berebut makanan apa yang kita saksikan di media massa itu adalah sebagian bikin cobalah kalau kita punya saudara di timur tengah atau di mesir atau di Kairo atau di tempat yang dekat dengan Filistin maka kita akan mendapatkan penderitaan saudara kita lebih dahsyat di sana. Cerita yang mereka gambarkan tentang kondisi orang-orang Filistin adalah cerita yang membuat kita semua menangis membuat air mata kita berminat membuat hati kita sakit betapa jahat mereka ikhwasan iman yang makam Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi mereka yang membantu saudara-saudaranya melepaskan belenggu yang ada pada pundak saudaranya Allah akan janjikan kemudahan di akhirat kelak. Allah akan janjikan kemudahan di akhirat kelak. Allah akan lepaskan segala beban yang mereka pikul di akhirat kelak. Subhanallah. Innallaha la yukhliful mii'ad. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengingkari janji. Allah Subhanahu wa taala juga pernah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya man yassara ala mu'minin man yassara ala muslimin yassara Allah taala yaumil al qiyamah barang siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan yakni urusan dia di hari kiamat Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwatkan oleh Imam Muslim, "Wallahu fi auni al-'abdi ma al-'abdu fi auni akhi." Allah Subhanahu wa taala selantiasa di dalam pertolongan seorang hamba apabila seorang hamba itu menolong saudaranya. Yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, apabila kita rasakan mungkin sekarang ini kita tidak kuat bangsa mereka dari tahun 48 bahkan lebih dari tahun sebelumnya sudah berpengalaman ditindas oleh Yahudi tapi ini yang terkejam oleh sebab itu kalau seandainya na'udzubillah min zalik, penderitaan itu wa billah, Allah jauhkan dari kita ditindahkan ke negeri kita ini maka kita akan tidak akan sanggup dari tahun 1948 mereka ditindas mereka diburu, mereka dihantui ketakutan. Sampai sekarang ini dan ini adalah tahun yang paling dahsyat bagi mereka, penderitaannya. Allah katakan, Wallahu abdi. Allah senantiasa memberikan bantuan kepada kita, selama hamba tadi memberikan bantuan kepada orang lain. Bangsa kita ini akan diberikan bantuan oleh Allah. Akan diberikan pertolongan oleh Allah SWT. Apabila bangsa kita ini membantu saudaranya, sesama kaum muslimin, di bangsa yang lain di negara yang lain ingatlah ketika kejadian tsunami siapakah yang datang ke negeri kita ini siapakah sumbangan yang terbanyak mereka yang ada di timur tengah sana dari kalangan individual pedagang dari kalangan muslin orang-orang dermawan datang dengan membawa uangnya sendiri jutaan real jutaan dolar tapi tidak pernah diekspos oleh media masa Indonesia tapi kenapa sekarang kita sekarang ini justru mengutuk negara-negara Arab yang katanya negara Arab itu bencong, banji tidak pernah bantu saudara-saudara mereka wallahi ya ahi bantuan yang besar telah diberikan berupa ambulan obat-obatan. Tenaga medis sebelum kita sekarang terjun membantu saudara-saudara kita yang ada di Filistin. Ketika kita sibuk, ketika mereka sibuk demonstrasi, melakukan jalan jarak jauh dari sini dan di sana. Mereka sudah mengalirkan ribuan dan jutaan real kepada Filistin. Kutukan demi kutukan terus berjatuhan kepada negara-negara kita, negara-negara Arab yang ada di Timur Tengah sana. Munhaj sebagai ahlu sunnati wal Jamaah sikap kita sebagai ahlu sunnati wal Jamaah adalah berhusnudbon terhadap saudara-saudara kita yang ada di timur tengah sana kita tidak terbawa arus terbawa berita terbawa propaganda dari orang-orang yang tidak senang terhadap ahlu sunnati wal Jamaah bahasanya ahlu sunnati wal Jamaah adalah orang yang tidak peduli terhadap Filistin. Wallahi banyak sekali bantuan yang dialirkan Demi Allah jutaan real Demi Allah berambulan-ambulan Telah dikirim ke sana Oleh sebab itu Yang memakan Allah SWT Hendaklah husnuban itu Husnuban Berlaku, berprasangka baik kepada saudara kita Ditegakkan ketika Menghadapi fitnah seperti ini Jangan saling menuduh Kamu tidak bantu, saya yang bantu Kamu tidak ada action. Saya yang action, kamu tidak peduli, saya peduli. Wallahi ahlussunnah waljamaah, salahul ummah adalah umat yang peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh saudara mereka sama iman. Kalian adalah orang-orang yang kerdil, tidak mau membedakan jihad. Wallahi kalau pemerintah sekarang ini mengizinkan kalau seandainya ada kewajiban Ada fatwa yang jelas Tentang wajibnya jihad di Filistin Maka salafiyun ahlus sunnah Jama'ah orang yang pertama kali pergi jihad Bukan permasalahan Yang demikian yang kita masalahkan Permasalahannya adalah Kita tidak mau berbuat Kita tidak mau bertindak Kecuali jelas dalilnya, Kecuali jelas keterangan ulama Salaf di dalamnya terdapat fatwa-fatwa kibar ulama di dalamnya, baru kita mau berbuat, baru kita mau bersikap tentunya itu semua, dibawah kendali ayat Allah ya ayyuhallalina amanu ati'ullah wa ati'ur wa ulul amrimikum wahai orang-orang beriman, ta'atilah Allah ta'atilah rasul dan para pemimpin kalian ma'asyil al-muslimin yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya orang yang sekarang ini datang Membantu kaum muslimin Akan mendapatkan pahala yang besar Di sisi Allah SWT Khususnya mereka yang datang Untuk meringankan berderita yang diderita oleh kaum muslimin Mereka akan mendapatkan pahala yang besar Di sisi Allah SWT Dan hendaklah Apabila kita membantu saudara kita yang ada di Palestin hendaklah kita memberikan apa yang kita cintai, apa yang kita hargai dan itu merupakan simpanan atau harta kita yang paling berharga. Nabi saw pernah ditanya dalam satu riwayat yang dudahkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. An-Narajulan ada seseorang datang kepada Rasulullah saw dan orang ini berkata, Ya Rasulullah. Ayyun nasi ahabbu ila manusia yang paling dicintai oleh Allah Ini pertanyaannya. Jawabannya, fa maka Nabi sallallahu menjawab ahabbu nasi ila Allah anfa'uhum Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi bukan menjadi sampah masyarakat. Keberadaan dia di masyarakat menjadikan manfaat bagi yang lainnya. Masyarakat selalu mencari dia, teman-temannya selalu butuh kepada dia, teman-temannya selalu menyebutkan perbuatan dia yang baik. Ini adalah sebaik-baik manusia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan: Wa habul amali ilallah alza waljal dan sebaik-baik amalan. Yang dipersembahkan kepada Allah yang Wahabul Amali Allah dan sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sururun tudekhiluhu alal Muslim kebahagiaan kegembiraan yang Engkau masukkan kepada hati seorang Muslim. Watak syifaan hukurbatan dan pertolongan amalan yang bisa menyingkap derita mereka. Autak di Anhu Diner atau amalan perbuatan yang bisa melalaskan dia melalaskan temannya dari hutang. Autat Rudahu An Hujuan atau engkau beramal kepada saudaramu sama Muslim agar mereka tidak kelaparan. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Abid Dunya dan Meskipun hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama, tetapi makna hadis ini adalah sahih. Kata Nabi SAW, sebaik-baik amalan adalah engkau memasukkan kebahagiaan kepada saudara engkau sama muslim. Betapa bahagianya Khawani Hidin ketika bantuan itu sudah mulai lewat ke jalur Gaza. Dari makanan, betapa gembiranya mereka. Beberapa tahun yang lalu, ketika Yahudi membuat penjara di Gaza, pernah ada satu sensus yang menyatakan bahwasannya, dari sekian ribu penduduk Gaza itu hidup di bawah garis kemiskinan karena sebab kebanyakan mereka dipenjara di Gaza. Untuk mendapatkan makanan sangat susah. Bahkan diceritakan ketika mereka mau haji pun, yang keluar nekat untuk haji itu tidak boleh kembali sama Israel. Dan ketika mereka tidak kembali ke negeri mereka, itu ter, mereka terlantar. Mesir tidak mau terima, Yordania tidak mau terima, sehingga mereka nekat meminta tolong kepada PBB untuk memasukkan mereka kembali kepada negerinya, bayangkan orang yang keluar dari Gaza itu tidak boleh balik lagi sama Yehudi betul-betul bangsa yang dilanasi oleh Allah s.w.t engkau memasukkan kebahagiaan kepada seorang muslim dan engkau meringankan derita yang mereka derita awtah bialahu da'in atau engkau membayar hutang mereka yakni hutang saudara kita sama muslim anju, atau engkau membebaskan atau mengentaskan kelaparan yang ada pada mereka. Kekuatan iman di masa Allah Subhanahu wa taala berikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menghinakan sama muslim. Sabdanya adalah al-Muslim, akhul-Muslim, la-yadlimuhu, Muslim satu dengan Muslim yang lainnya adalah saudara. La-yadlimuhu, tidak mendoliminya dan tidak menghinakannya. Rawahul-Bukhariyu dan rawahul-Muslim. Ikhwati yang mengatakan Allah SWT, sesungguhnya sebab kekalahan kaum Muslimin Dan ini merupakan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dari tahun 1948 atau kurang daripada tahun itu, kaum muslimin yang ada di Filustin tidak pernah meraih kemenangan, tidak pernah meraih kemerdekaan. Selalu mereka menjadi bangsa yang berjajah, selalu mereka menjadi bangsa yang bertindas oleh Yahudi. Apa yang ada pada mereka sebetulnya? Kesalahan apa yang pernah mereka lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala terus mencoba mereka dengan cobaan-cobaan seperti ini? Akhwatian di manakan Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tansurullaha yanshurukum." Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong diri kalian permasalahan yang selama ini kenapa kemenangan tidak selalu berada dan berpihak kepada kaum muslimin sebetulnya kuncinya adalah kuncinya adalah keimanan yang kuat kepada Allah apabila semua bangsa filistin mengembalikan keimanan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara utuh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara utuh dan mau mendirikan syariat Islamiah di sana maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong diri mereka. Akan tetapi ketika mereka berjuang untuk kepentingan nasionalisme, berjuang untuk kepentingan pribadi, berjuang untuk kepentingan partai, berjuang untuk kepentingan satu kelompok, berjuang karena dendam, karena keluarganya dibunuh, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemenangan itu tidak pernah akan mengunjunginya. Kemenangan itu akan selalu menjauh daripada dia. Pertolongan Allah akan selalu menjauh dari mereka. Kalau mereka tidak mengembalikan nilai perjuangan mereka kepada Islam yang benar, kalau mereka tidak mengembalikan keimanan mereka dengan seutuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang memiliki keimanan yang utuh di dalamnya. Tidak ada di dalam shaf di dalam barisan orang-orang yang ingin membebaskan Palestina orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam barisan atau shaf orang yang memperjuangkan Palestina orang yang masih berbuat bid'ah. Tidak ada di dalam shaf barisan orang yang memperjuangkan Palestina orang yang berbuat karena kepentingan nasionalismenya. Orang yang berbuat karena kepentingan pribadinya, apabila saff mereka sudah bersih daripada ini, maka insya Allah pertolongan Allah subhanahu wa taala akan terjadi. Lihatlah sejarah bagaimanakah Filistin kembali kepada pangkuan kaum Muslimin di zaman Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu yang sempat menaklukkannya. Lihatlah perjuangan Filistin kembali ke pangkuan kaum Muslimin ketika terjadi perlawanan dari seorang panglima besar Salahuddin Al-Ayyubi pemimpin Islam pada waktu itu yang betul-betul ingin mengembalikan Islam kepada kejayaannya mengembalikan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Islam cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka yang terjadi Filistin tidak dikuasai oleh bangsa makroni pada waktu itu Hadirin yang memukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum sampai kaum tadi merubah nasib mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughyiru ma biqaumin hatta yughyiru ma bi Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum tadi mau merubah nasibnya. Ketika mereka mau kembali kepada Allah, mereka mau membersihkan stop-stopnya saf dari khazaabal dari kotoran-kotoran itu maka mereka akan menjadi satu pasukan yang didukung dan dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tapi ketika mereka jauh dari Allah di dalam saf mereka ada orang rafidinya di dalam saf mereka ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka kecelakaan terus diderita oleh kaum muslimin naudzubillah min dzalik اخوات yang melihat Allah Subhanahu wa taala Sekarang ini kita melihat dan mendengar satu berita dan satu perdebatan di kalangan ulama dalam mensikapi atau dalam mengambil sikap untuk saudara-saudara kita yang ada di Filistin. Permasalahan itu adalah permasalahan boycott terhadap produk-produk Amerika yang jelas-jelas keuntungannya digunakan untuk membeli peluru-peluru dan bom-bom. -bomb amunisi-amunisi untuk membunuh saudara kita yang ada di Israel permasalahan ini sempat menjadikan perdebatan yang sengit di kalangan para ulama ada di antara mereka yang mengatakan itu merupakan jihad, ada di antara mereka yang mengatakan itu merupakan ibadah dan afzalukurubatin illallah boycott itu merupakan jihad ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasannya itu merupakan Kuafzalu Kurubatinilah Allah termasuk perbuatan takhar kepada Allah yang paling besar. Apakah fatwa-fatwa mereka? Apakah fatwa para ulama yang dikeluarkan oleh para ulama ini adalah fatwa yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala maukan atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maukan? Satu fatwa yang tidak berbenturan Dengan apa yang digariskan oleh Allah SWT Dan Rasulnya Oleh sebab itu Yang melakukan Allah SWT Menjawab masalah ini Pertama Ada sebagian ulama yang mengatakan Bahwasannya Memboikot produk-produk Amerika Adalah Perbuatan Yang disyariatkan Karena Perbuatan ini merupakan senjata yang paling ampuh untuk pembunuh musuh-musuh Islam. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wa ta'awanu alan diri wa taqwa. Bekerjasama lah kalian di atas ketakwaan, walla ta'awanu di atas kebenaran dan ketakwaan kepada Allah, walla ta'awanu ala lizmi wal uduan. Dan jangan pernah kalian bekerjasama, sama, berta'awun alal ismi wal udwan ketika kita ingin bekerja dalam masalah dosa dan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang mereka gunakan yang kedua adalah firman Allah, "Walan tardha alyahud wa lan nasara hatta tattabi' millatahum." Tidak rela orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga kalian mengikuti agama mereka. Kemudian Pendapat yang kedua ini Pendapat yang pertama ini berdasarkan dengan Kedua ayat tadi dan beberapa sunnah dari Rasulullah SAW yang mana Mereka katakan bahawasanya Wajib kita memboikot Terhadap produk-produk Amerika Yang digunakan untuk Membeli peluru-peluru oleh Israel dan untuk membunuh kaum muslimin Dalil yang kedua, pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya memboikot produk-produk Amerika termasuk perbuatan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Mereka berdalil dengan dalil yang sama. Kemudian pendapat yang berikutnya yang ketiga adalah pendapat yang menyatakan tidak boleh kita memboikot produk-produk Amerika atau produk-produk orang-orang kafir dalam rangka menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestin. Pendapat ini tidak sering dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala: Waahalalillahul Baya' wa Haram Ribaa. Jadi Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Hukum asal jual beli itu adalah boleh kepada siapapun, kepada Islam, kepada non Islam boleh semuanya. Pendapat yang pertama, yang kedua dan yang ketiga ini. Pendapat pertama dan kedua Tidak ada kontradisi di dalamnya Akan tetapi ketika melihat pendapat yang ketiga Maka terjadi kontradisi yang sangat hebat Seolah-olah Pendapat yang ketiga ini membolehkan kerjasama Seolah-olah Pendapat yang ketiga ini memandulkan Semangat jihad Seolah-olah pendapat yang ketiga ini Adalah pro daripada Yahudi dan Amerika Dan lain sebagainya oleh sebab itu untuk mengenai mendengar pendapat ini saya akan bawahkan kepada antum semua satu fatwa yang diterbitkan oleh Hay'at Kibarul Ulama Komisi Fatwa ulama-ulama besar di Kerajaan Saudi Arabia dan fatwa ini saya deduksikan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala wa ila fadilatus syekh ditanya fadilatus syekh ma yuktabu fi susufi yang beredar di kabar-kabar media masa sekarang ini ad-da'wa li al- ad-da'wa li muqata'atil ada seruan untuk memboikot produk-produk Amerika wa adam syiraiha dia tidak boleh untuk membelinya, wa adam bayiha. Dia tidak boleh untuk menjualnya, wa min dalik. Dan daripada itu, maka tiba fihah dan yom apa yang ditulis pada hari ini. Veh dan sosofil di salah satu media masa, min an doaat al muslimin yaduun ila muqataya. Ada sebagian ulama-ulama atau doa doa doa doa Islam yang menyerukan kepada mukata'ah wa anna hadal amal dan perkuatan ini merupakan fardu'ain merupakan fardu'ain kewajiban atas setiap indifudual kaum muslimin wa anna syira'ali wahidatin dan membeli salah satu min hadihil babai dari barang-barang produk mereka adalah haram Haram, wa anna fa'ilaha Fa'ilulikabiratin dan orang yang membeli produk-produk mereka telah berdosa besar. Wa muayyadul lihaulah dan termasuk daripada golongan mereka. Walilyahud dan juga termasuk, iaitulah orang termasuk orang-orang Yahudi. Fa arjumin fadilatikum kami harapkan dari fadilahmu. Tawdihah hadhih masalah. Untuk menjelaskan masalah ini. Kemudian Syekh menjawab. Hada gairu sahih. Yang demikian ini tidak benar. Al-ulamau maaf tau bitahrimi shira'i minasila'il amrikiya. Ulama tidak pernah berfatwa untuk mengharamkan jual beli dari produk-produk Amerika. Wastilaul Amerika dan barang-barang produk-produk Amerika masihlah turat wa tubaqi asnaf muslimin banyak kali beredar di pasar kaum muslimin. Salah satu contohnya produk yang diterbitkan oleh Amerika adalah Intel. Siapa sekarang ini komputernya yang tidak pakai prosesor Intel? Ada tidak prosesornya namanya Bantel? bikinan Jawa bantul ke sana sekarang ini di Saudi sendiri kalau orang beli air putih aqua kalau kita itu harganya lebih mahal daripada Pepsi sehingga orang sana lebih memilih Pepsi-nya daripada airnya kalau Pepsi 5 liter harganya yakni 4 real Pepsi cuma 2 real bedanya berapa? 3 real 2 real kemudian ada beberapa produk-produk yang lainnya yang itu merupakan bikinan Amerika dan kita menggunakannya secara kontinu tapi belum bisa kita memutuskannya oleh sebab itu Syekh Fahad ozan mengatakan la zalat turat masih digunakan masih ada di kalangan kaum muslimin turat watubah dijual belikan itu saya kasih contoh yang sekarang ini banyak orang gunakan Intel. Kemudian juga, satu produk mereka, yang sangat terkenal, Air Minum, Aqua. Itu juga termasuk, produk-produk yang mendapatkan lisensi atau membeli lisensi dari Yahudi, dari Amerika. Kemudian banyak sekali dan itu masih dijual belikan di negara kita ini sangat debat sekali. Mazalat surat watuba masih dijual belikan di aswakil muslimin di pasar kaum muslimin. Walahu abarun dan produk-produk ini ternyata tidak menjadikan Amerika itu walahu abarun li Amerika. Idza minja masrayta minha min til'iha ma huwa dar hada ma huwa ma huwa daraha hada kalau anda beli pribadi saya beli aqua dan anda tidak beli aqua secara pribadi tidak akan menjadikan pengaruh kepada amerika secara pribadi kalau saya tidak beli aqua satu orang apakah pengaruh amerika langsung kolep tidak kata dia ma tuqati'u as illa idha aqdar wali amr idnan aqdar min wali amri man'an wa muqatan li al-dawla min ad-dawal fayajib al-muqata'ah al-mujarrad al-afrad anhum yabghuna wa yasuuna hadha wa tahrim ma Allah wa la yajuz kata Sheikh mengatakan adapun kalau seandainya ada satu surat edaran surat perintah dari pemerintah untuk melakukan boikot terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh Amerika karena membantu Israel membantai kaum Muslimin di Filipina, secara pemerintah melarang mengeluarkan peraturan seperti ini dan pemerintah mengizinkannya, maka inilah Muktoah yang wajib kalian ikuti. Muktoah boikot yang seperti ini adalah boikot secara nasional itu yang dibetulkan Karena tidak bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa halal Allahun beya, wa haram riba. Dan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ini fatwa daripada Syekh. Jadi Syekh Saleh Fauzan menengai masalah ini dan disandarkan perkaranya, para perkara dan masalah boikot ini terhadap Waliul Amri. Apabila Waliul Amri sepakat. Dan setuju terjadi muqata'ah. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk muqata'ah memboikot semua produk-produk Amerika. Namun apabila secara individual melakukan boikot. Maka boikot ini tidak boleh. Boikot ini termasuk menghalal mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Inilah jawaban yang merupakan solusi dari bagi kaum muslimin terhadap patwa boycott produk-produk Israel atau produk-produk Amerika yang digunakan untuk membantu orang-orang Israel. Ikhwanifidzim, banyak orang tergelincir di dalam masalah ini dalam mensikapi Palestine, mensikapi Gaza, sehingga banyak ulama yang dipenjara. Karena mereka betul-betul kelihatan ketika permasalahan ini terjadi. Mereka keluar rame-rame dari ketaatan kepada pemerintah menganggap pemerintah sudah tidak islami lagi sudah tidak komitmen lagi terhadap ajaran Islam sehingga akhir-akhir ini banyak sekali mereka-mereka yang lantang soalannya kepada pemerintah dan sama pemerintah tentunya dimasukkan kepada ke dalam kamar yang berteratai besi yang penjara demikian apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan wajib atas kita semua membantu saudara-saudara kita yang ada di Filistin dengan apa saja yang kita miliki kalau kita punya baju yang paling bagus yang hanya dengan baju ini kita bisa bantu, bantulah dengan baju tadi kalau kita punya uang yang hanya uang ini saja yang kita miliki, bantulah, karena bantuan kita, uang kita ditunggu oleh mereka ingat, kalau seandainya musibah itu menimpa diri kita siapa yang akan menolong kita kalau ada musibah itu menimpa kaum Muslimin yang ada di Indonesia, siapa yang akan melindungi kita? Tentunya kaum Muslimin yang lain yang memiliki solidaritas sama Islam, yang memiliki ketubahan hati kepada Islam, yang akan membantu saudara-saudara yang tertindas sekarang ini. Jelas kualifikasinya makan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak rela terhadap apa yang terjadi di Palestin. Kita sangat murka dan sangat marah terhadap kekejaman Israel, terhadap kekejaman Yahudi kepada kaum Muslimin dan itu merupakan salah satu perbuatan teroris perbuatan keboleman yang paling besar di dunia ini pertanyaan pertama ustaz bagaimana bagi kaum muslimin selain warga filistin Apakah bisa dikatakan berjihad, mujahid Apabila kita bisa berangkat ke sana Izin melakukan jihad Itu sangat tergantung dari izin waliul amri Apabila pemerintah SDI dan JK membolehkan kaum muslimin Untuk pergi ke jihad ke sana Maka pergilah Tetapi apabila pemerintah tidak mengizinkan Karena melihat kemaslahatan-kemaslahatan dan mazorot yang besar yang terjadi apabila kita pergi maka jangan pergi orang yang maksa pergi yang membuat posko-posko jihad telah menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pemerintah kita sampai saat ini tidak pernah mengizinkan tapi mengizinkan bantuan sosial dan kemanusiaan untuk saudara kita yang ada di filusti dan juga mengizinkan kita untuk berdoakan dan ini kewajiban atas setiap Muslim, ...yakni mendoakan saudara mereka... ...yang tertindas di Filusti. Adapun, kalau kita pergi ke sana... ...apakah termasuk jihad... ...maka, karena jihad ini... ...sangat erat kaitannya dengan fikih dan keterangannya... ...maka orang ini tidak termasuk jihad... ...pergi ke sana... ...apabila tidak mendapatkan izin... ...dari pemerintah yang sah. Anda dapat SMS mungkin dari Ikhwan Haroka isinya... ...kita diwajibkan membaca... Yunus 85, 8588, Al Fatah 2627, Al Eklas sekali saja. Apakah ini dibenarkan? Mulai tidak ada keterangan yang menyebutkan demikian. Tidak ada keterangan yang menyebutkan demikian. Ya, ada lagi SMS membaca surat ini, membaca surat ini dan hentakkan kakinya tiga kali ke bumi, maka akan terjadi gonjang ganjing di Israel. Ada juga SMS seperti itu. Ini dari kalau ini dari Ikhwan Karohka. Kalau itu ngelebihiin harakat. Apa ketanggahan kita terhadap saudara-saudara kita yang menuduh Salafiyin tidak mau berangkat berjihad ke Palestina, tetapi hanya bisa men, eh, mendatangi eh, men, me, mendatangi dan mengajakkan pengajian saja. Allah Salafiyin adalah orang yang paling semangat untuk mendatangi jihad kalau itu jihad yang benar. tidak perlu diekspos di media masa kalau Pak Pak Ulamak mengatakan itu adalah jihad, berangkat sendiri berangkat sendiri urusan jihad itu ketika diizini oleh waliul amdi oleh pemerintah, maka dia akan berangkat sendiri siapa yang tidak senang dengan surga Allah siapa yang tidak senang ketika matinya mati syahid dikelilingi oleh bidadari-bidadari yang cantik ketika satu bidadari mengelilingi di sekitar kita, kita sudah senangnya minta ampun apalagi bidadari-bidadari yang cantik yang akan mengelilingi orang-orang yang mati syahid ketika orang yang mati syahid dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kucuran darah yang berbau misik disium oleh penduduk langit dan penduduk bumi Masya Allah, siapakah yang mati ini? maka menjawab maka dijawab fulan bin fulan telah gugur di jalan Allah subhanahu wa ta'ala satu keutamaan yang besar ada juga tuduhan Salafin itu Ashabu dalil Tapi tidak pernah beramal Saya katakan Bagaimana anda mau beramal Kalau tidak ada dalilnya Anda mau ke pondok indah Tapi pondok indahnya Lewat Bandung dulu Kita beramal harus Dengan ilmu Al, al, al ilmu qabla al qawli wal amal Berilmu dulu sebelum kita berkata dan berbuat. Apabila seorang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tidak tari dengan hamas, dengan semangat doang, dengan semangat saja. Apabila amalan itu sudah didasari dengan hamas, maka ketika dia berhadapan dengan pedang, berhadapan dengan peluru, maju tidak ya, maju tidak ya, seperti itu. Tapi ketika amalannya didasari dengan dalil orang yang meninggal jana Allah dia akan mendapatkan serca Allah maju tak gentar pantang mundur kalau mundur mati itulah jihad salah fustalir itu Allah Alaihim jamin orang terdepan salah satu bukti dan contohnya ketika para ulama membantahkan tentang berdoain pergi ke Afganistan membantu saudara-saudara kita yang ada di Afghanistan yang pada waktu itu Afghanistan memperjuangkan agama mereka yakni memperjuangkan agama Islam dari tindasan Soviet dan betul-betul di bawah satu kiada, satu kepemimpinan seorang sheikh yang betul-betul ingin menegakkan dinul Islam tanpa ada unsur ingin memperkuat partainya dan lain sebagainya memperkuat golongannya dan lain sebagainya maka berpotong-potong ulama-ulama Saudi pergi ke Afghanistan untuk melakukan jihad. Tapi begitu Afghanistan sudah terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Beberapa pemikiran, ada yang kelompoknya Syiah, ada yang kelompoknya ini, ada yang kelompoknya ini, baru mereka mengundurkan diri dan kembali lagi ke tanah air mereka. Akhwan fillah, moga Allah Subhanahu wa taala pengajian yang kita adakan ini adalah salah satu bentuk sikap kepedulian kita terhadap Palestin, kepedulian kita terhadap kaum Muslimin, dengan mengutamakan dalil-dalil ceri sebagai pijakan kita, sebagai dasar kita beramal dan berkata kita tidak sekedar yang beramal tanpa ilmu tidak, tapi betul-betul kita mengamalkan, kita berbuat dengan ilmu dengan, dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah dan dengan petunjuk ulama Salaful ummah. Menyikapi kejadian yang terjadi di Palestina terus menerus sampai saat ini Bagaimanakah sikap kita sebagai orang muslim yang baik Bagaimana sebenarnya sikap bangsa-bangsa Islam terdekat di Palestina Seperti Arab, Mesir, Timur Tengah dan lain sebagainya Sampai saat ini Khwani Fikdin mereka berusaha seperti kita tidak ada izin dari pemerintah mereka untuk pergi ke sana. Yang ada adalah izin mendoakan kaum muslimin dengan kulut nazilah. Seperti fatwa Syekh Abdul Aziz al-Sheikh, mufti Kerajaan Saudi Arabia sekarang ini menyerukan kepada semua imam-imam masjid untuk melakukan kulut nazilah. Menyerukan untuk melakukan Mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Filistin Itu fatwa yang saya dapatkan dari kibar hai'ah kibar ulama' Dalam hal ini Syekh Abdul Aziz Al-Syikh Adapun sikap negara-negara Islam seperti Arab, Mesir eh, Seperti eh, Mesir, Yurjan, Saudi Arabia dan lain sebagainya Adalah mereka sama membantu Bantuan yang mereka berikan lebih besar daripada bantuan kita. Kalau kita mungkin lima puluh ribu, seratus ribu, mereka tidak 1 juta rial, ya, yeah. lima ratus rial, seribu rial, ambulan, obat-obatan, selimut dan lain sebagainya. Itu yang bisa mereka mereka berikan. Namun subhanallah, ternyata bantuan ini sampai kepada orang-orang Muslim -orang terhambat, tersendat, sehingga masuknya satu-satu sehingga masuknya tidak serentak dan sampai saat ini mereka masih membutuhkan, kita katakan kita doakan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesabaran bagi bangsa Filistin khususnya rakyat Gaza mudah-mudahan Allah SWT mengganti kesabaran mereka dengan surganya mudah-mudahan Allah SWT mengganti yang terbunuh di agresi militer ini dengan surga Allah SWT bagi mereka yang berhak untuk mendapatkan surga tadi. Ustaz kenapa ada. Kenapa ada dari para da'i yang saat ini. Di atas limbar menjelah Saudi Timur Tengah. Apa maksud mereka. Apa benar Israel bukan Yahudi. Berdasarkan hadis bayi dari sahabat Ibnu Abbas. Dengan sisanat yang hasan. Saat itu Nabi SAW mengat. Nabi saat itu Nabi dan Yahudi. persaksian orang Yahudi dalam Nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam jelasnya. Akhwan fikirin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala al-kufr millatun wahidah. Al-kufr kekafiran itu adalah satu agama. Israel Is, is itu adalah hamba Ilahi itu Allah, yakni hamba Allah. Yang mama kitanya dikenal dengan sebutan Yakub alaihissalam. Memiliki anak yang keempat bernama Yahud. Dan dari anak keempatnya ini banyak penyimpangan-penyimpangan agama yang dibawa oleh Nabi Ya'qub AS. Israel adalah satu suku yang besar yang memiliki banyak anak. Dan memiliki keutamaan-keutamaan dari Allah SWT. Akan tetapi aglabiyah mayoritas mereka dari keturunan Yahud. Yang membela daripada ajaran agama yang benar, sehingga kita katakan, yakni al-kafirun min lah wahidah, kekafiran itu adalah satu agama. Kemudian kenapa saat ini masih ada dai-dai yang mencelah kerajaan Saudi Arabia? Kerajaan Saudi Arabia kalau dicelah, dihina, saya katakan tadi al-asal asal hukum pokok dalam kita kita mencakipi dan Mensikapi sesama saudara kita sama muslimin wal jemaah adalah husnuzan. Adalah husnuzan. Saudi Arabia adalah negara pertama kali yang mendirikan tauhid. Pertama kali yang memberantas syirik ketika kesyirikan itu merajalela di mana-mana, maka Saudi Arabia adalah negara yang komit membersihkan syirik. Adapun kekurangan-kekurangan yang ada di timur tengah atau di Saudi Arabia itu sendiri itu wajar sebagai negara yang memperhatikan nasib rakyat sendiri sebagai negara yang masih memperhatikan kelemahan sana dan sini dan wajar bagi negara seperti Saudi Arabia masih memiliki kelemahan-kelemahan tetapi jasa mereka juhud mereka terhadap dakwah lebih besar daripada juhud kita negara mereka adalah negara yang mendirikan tausis di sana ahli sunnah wal jamaah dihormati, orang yang menegakkan sunnah dihormati, orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala dimuliakan, tidak seperti diri, di negeri kita ini. Kedudukan ulama di sana adalah nomor satu dan mereka memilih ulama-ulama yang betul-betul komit terhadap ajaran yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, satu mujaddid al-ummah seorang ulama' yang yang memperbaharui kondisi umat ini ketika umat ini sudah mulai kembali kepada kesirikan Ikhwan Fijim tidak ada pendegasan syariah sehebat kerajaan Saudi Arabia dengan kelemahan-kelemahannya apakah Antum pernah dengar kejadian Kristof di negara-negara lain tidak pernah untuk dapatkan kecuali di Saudi apakah Antum pernah dengar Orang yang dipotong tangannya karena mencuri tidak pernah anda dengar kecuali di Saudi. Memang ada kelemahan-kelemahannya, wajar kelemahan-kelemahan ini terjadi dan selalu diekspose oleh orang-orang yang tidak mau atau benci terhadap negara Saudi itu sendiri. Karena negara inilah yang komi terhadap ajaran Islam. Seber sebenarnya, sebenarnya Punya tujuan apa Yahudi menyerang Palestina? Apakah hanya perputan tanah saja? Tidak. Ya ini bukan perputan tanah. Tapi ingin menghancurkan Islam. Dengan dihancurkannya Filistin. Ketika Filistin itu sudah hancur. Maka dia menguasai mayoritas wilayah Filistin. Maka dari situ dia akan meletakkan pangkalan-pangkalan militernya dan menyiapkan kekuatan militernya untuk menyerang negara-negara tetangga yang terdekat. untuk saat ini langkah apa sebaiknya kita lakukan untuk warga Palestina untuk saat ini langkah yang paling tepat adalah membantu dengan segera dengan cepat apa yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina bantuan yang sekarang ini terkumpul untuk rakyat Palestina sangat sedikit sekali ketika penyirrojak mengumumkan bantuan untuk muslim Palestina itu cuma beberapa juta saja puluhan juta saja belum sampai angka yang mengembirakan. Belum sampai angka yang sangat disujikan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Wallahi demi Allah. Kalau antum salurkan bantuan itu kepada lembaga-lembaga, komite-komite yang resmi yang ditunjuk oleh negara. Dalam hal ini, disalurkan melalui media-media kita yang salafi. Maka itu akan lebih bermanfaat dan akan meringankan beban derita mereka. perang saudara kita menyerukan jihad ke Palestina. Apakah itu benar menurut syariat Islam? Seperti yang saya katakan tadi, ikhwanul muslimin Allah Subhanahu wa taala apabila itu semua tergantung daripada keputusan waliul amr, pemerintah yang ada tentang masalah jihad, tentang masalah jihad. Hizbullah melawan Israel berarti Hizbullah adalah pejuang Islam. Apakah Hizbullah itu sebagai pejuang Islam tidak Hizbullah yang dilimpin oleh Hassan Abdullah seorang pemimpin Hizbullah yang sekarang ini dicari oleh Amerika adalah orang yang memiliki hamas orang yang memiliki hamas semangat saja kalau kita lihat pasukan tentara Hizbullah kebanyakan adalah orang-orang Syiah rafizot kebanyakan adalah orang-orang Syiah rafizot dan selalu Apabila terjadi benturan dengan Israel Itu Ravidol paling pertama kali bersuara Dan paling tidak berani menghadapi Israel Karena hakikatnya Ravidol itu sama dengan Israel Ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Jumayni Hafidahullah Ta'ala Sengaja disembunyikan identitasnya Abdullah itu hamba Allah Al-Jumayni nama salah satu kabilah. Disembunyikan identitasnya. menulis judul buku, menulis buku yang berjudul Badrul Majhud fi Mushahba Hajarovido Tibil Yahudi. Ya, di buku yang menerangkan tentang beberapa kesamaan-kesamaan orang-orang Syiah Rafidah dengan orang-orang Yahudi. Itu, dicari itu sama inteljen, inteljen Rafidah Syiah mau dibunuh, ya, karena bukunya tadi, begitu. Tetapi khawatir di sini yang dimakan Allah SWT perlu kita kasih tahu kepada Antum bahwasannya yakni perjuangan yang dipimpin oleh Hassan Nasrullah menamakan kelompoknya dengan Hizbullah. Menamakan kelompoknya sebagai Hizbullah adalah pejuang-pejuang. Di dalamnya adalah pejuang-pejuang yang berbeda keyakinannya, ikatnya, manhajnya dengan kita. Kebanyakan di sana adalah Syiah. Syiah menggunakan imamah hitam. Ingat, Syiah kalau menggunakan imamah hitam dengan putih apa bedanya? Kalau ada orang Rafidho Syiah, yang satu imamahnya sorbannya warna putih, yang satunya warna hitam. Apa bedanya? Apa yang satu dicuci, yang satu tidak? Bukan. Kalau yang hitam itu artinya ini orang Rafidho tapi ngaku keturunan Nabi. Kalau yang sorbannya putih Rafidah tapi bukan keturunan nabi. Yes. orang Persia. Orang Persia. Seperti itu. Nah, kelompok Nasrullah adalah kelompok Rafidah Syiah yang mengaku keturunan nabi. Pakai makanya sorbannya rata-rata hitam. Kalau Rafida yang ada di Iran itu campur. Ya, yes. ada yang putih, ada yang hitam. Kalau hitam berarti dari Alul Bait, kalau putih berarti dari bukan termasuk kelompok Alul Bait. Sebetulnya perjuangan mereka itu sama Dengan orang Yahudi. Sebetulnya mereka Yakni tidak pernah berani menghancurkan Israel Karena di beberapa Dokumentasi yang diambil Oleh Ikhwan Salaf Yakni imam mereka, imam yang terbesar Di kalangan Rafidah telah bersalaman Dengan pemimpin terbesar orang Yahudi. Sama Tidak ada bedanya. Oleh sebab itu, perjuangan yang dipimpin Oleh mereka adalah perjuangan yang macam-macam isinya. Apakah Hamas yang ada di Palestina adalah lulusan al-jamaah? Wallahu a'lamu bishawab. Yang jelas saya mengerti pembentiran Hamas dan pengurus Hamas itu kebanyakan adalah orang-orang intelektual. Ada di antara mereka insinyur ini, insinyur itu, insinyur uh, teknologi atau insinyur uh, teknik dan lain-lain sebagainya. Kebanyakan adalah insinyur yakni secara detail saya tidak tahu bagaimana akidah Hamas tetapi mahar yang ada penampilan yang ada membuktikan kepada kita penampilan yang ada berita yang ada tentang Hamas itu menjadikan bukti kepada kita siapa mereka siapa mereka artinya? mereka ini sebetulnya orang yang perlu disekatkan kepada ilmu lebih jauh sehingga ketika mereka berjuang betul-betul dihasilkan dengan ilmu <tuh> Dengan cara apa kita bisa? Dengan cara apakah kita sebagai orang Muslim untuk membantu mereka? Dengan cara pertama doa, kalau yang kedua dengan cara antum membantu mereka. Dengan cara antum membantu mereka. Dengan apa saja yang kalian miliki, dengan apa saja yang kita miliki. Kemudian tentang masalah Hamas dan Konfident, yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala sebetulnya. Ada beberapa hal yang ini merupakan kritikan dari perjuangan Hamas yang ada. Kritikan ini adalah pertama perjuangan yang seharusnya mereka adakan sekarang ini adalah perjuangan yang betul-betul didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Hal ini pernah dinasihatkan oleh beberapa imam-imam besar, termasuk imam masjid Nabawi, imam masjidil Haram, menasihatkan kepada pejuang-pejuang Palestina agar mereka memperuncing atau mempertebal keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wataala sehingga kemenangan itu akan mudah mereka dapatkan. Kenapa para, para imam, para ulama berpendapat demikian? Karena mendapatkan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada kelompok ini, atau pada kelompok-kelompok Islam pejuang-pejuang Islam di Palestina oleh sebab itu, saya nasihatkan kepada, yakni kita semua, dan kepada pejuang-pejuang Filistin, hendaklah, pertebal iman kalian, dekatkan diri kalian kepada Allah, insyaAllah dengan doa kita semua Allah Subhanahu SWT akan membantu diri kalian semua dan Allah Subhanahu SWT akan membantu perjuangan kaum muslimin, itulah jawabannya pertanyaan terakhir apa yang menghalangi para ulama kibar mengeluarkan fatwa jihad di pelosina? Saya katakan tadi itu tergantung daripada ulatul umur. Tergantung daripada ulatul umur. Tergantung daripada pemimpin yang ada di negeri tadi. Ustaz, bagaimana hukum salat gaib yang dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia? tidak ada salat gaib karena yang di mereka telah salat di sana, maka tidak ada lagi salat gaib yang dilakukan oleh kaum muslimin di sana demikian ikhwanifidhin dan makanan Allah SWT subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anda astagfiruka wa atubu ilaih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh